Yuslih lakum a'amalakum Wa yagfir lakum zunubakum Wa ma'yuti'in laha wa rasulahu Faqad faza fauzan azimah Amma ba'd Saudara-saudara Ustama hadith syarudin Ikhwati billah muslimusiman yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan nyamuklah tafsir kita Menusi ayat yang ke satu-satu hingga berikutnya Dibada surat safat Iaitulah Allah subhanahu wa ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه سعى قال يا بني قال يا بني اني ارى في المنام اني ازبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابتي فالمات امر ستجدني ان شاء الله من الصابرين سرك الله العظيم maka kami beri dia khabar gembira dan kelahiran anak yang sabar yang penyantun Maka Bila anak itu sampai pada umur Sanggup Dan dia mampu untuk berusaha bersama-sama Ibrahim Ibrahim berkata Wahai anakku Sungguhnya aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu Dia menjawab Hai bapaku Kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu InsyaAllah engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar Jadi anak yang dimasukkan oleh Allah SWT di sini Nabi Ibrahim Anak Nabi Ibrahim namanya Ismail dia merupakan hak pertama yang menjadi khabar gembira bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ismail lebih tua daripada Ishaq mengikut kesepakatan Muslimin dan juga ahli kitab, bahkan dalam teks mereka pun disebutkan bahawa Ismail lahir ketika Nabi Ibrahim berusia 86 tahun sedangkan Ishaq lahir ketika Nabi Ibrahim berusia 99 tahun jadi maknanya tuan-tuan antara 86 hingga 99 ni kata teks dalam Taurat maknanya beza umur Nabi Allah Ibrahim ketika melahirkan anak ketika mendapat anak yang pertama iaitu Israel umurnya 86 ketika dapat anak yang kedua Ishaq umurnya 99 maknanya beza antara dua amputar ini adalah 13 tahun jadi menurut mereka iaitu ahli kitab Allah SWT telah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menyebeli anak yang tunggal sedangkan naskah yang lain disebut anak yang pertama jadi mereka meletakkan Ishaq dalam kisah ini sebagai dusta yang disebut oleh Omar bin Abdul Aziz kerana ia sendiri bersuisi dengan teks asal mereka Jadi mereka telah letakkan ishab kerana ia adalah bapa mereka Sedangkan Ishmael adalah bapa orang Arab Jadi mereka merasa iri hati kepada bangsa Arab Lalu mereka telah menambahkan hal yang tak sepatutnya ini Jadi berlaku penyelewengan ini Sehingga menyebabkan kita membaca dalam teks taurat tersebut Kita akan melihat beberapa bagian kontradiksyen Mereka dengan kata anak tunggal dengan makna yang tidak ada di sisimu melainkan dia. Sebab Israel telah pergi menuju ibu bersama ibunya ke Mekah. Ini satu Allah penyelenggaraan yang batil kerana kata anak tunggalmu yang digunakan dalam kitab suci mereka ni hanya dikatakan untuk seorang anak yang tidak ada saudara. Dia seorang di anak tunggal. Dan juga anak yang pertama mendapat sayang yang tidak diperolehi oleh anak-anak sesudahnya. Maka perintah untuk menyebelih ini menjadi ujian yang sangat berat. Nabi Ibrahim berdapat seorang anak, anak tunggal itu yang disuruh, disuruh, disuruh sembelih oleh Allah SWT. Pada kisah yang telah disuruh para ulama tafsir, dalam tafsir-tafsir mereka sebagai contohnya Abdul Mansur, beberapa kisah yang menarik ketika Nabi Ibrahim ini menghantar anaknya Ismail bersama dengan isteri, anak ni masih kecil, masih menyusu. Lalu kehabisan bekalan Berlarilah hajar di antara Dua bukit yang pada hari ni kita lakukan Sair di tempat tersebut antara Safa dan Marwah Berlari-lari mencari kalau ada Rombongan kafilah yang lalu nak minta bantuan Ataupun ada tempat yang boleh mendatangkan air Sumber air berlari-lari antara dua tempat ini. Ini kali pertama Nabi Rahim meninggalkan mereka Kemudian Nabi Rahim datang Kepada mereka ni bila dalam ayat yang sedang Kita bacakan sekarang Iaitulah Penggunaan perkataan yang Allah sebut di sini falam balaga maahu ya. anak ni telah pun boleh bekerja dengannya ialah kalau dah jadi anak dah, dah mampu untuk kita suruh buat benda-benda menghuraikan janji Allah Subhanahu taala kepada Nabi Ibrahim selepas memperoleh anak tiba anak tersebut membesar berkembang Mampu bekerja bersama dengannya Kalau anak kita usia 8-9 tahun ni kan tuan-tuan Tiba-tiba datanglah perintah daripada Allah SWT untuk Nabi Ibrahim dipanggil anaknya dengan panggilan yang mesra Di sini juga kita belajar satu pendekatan psikologi tarbiyah anak-anak tuan-tuan Gunakanlah bahasa yang paling baik Kena setiap kali kita memanggil itu yang merupakan doa Lihat Allah gunakan apa di sini bunai. Dulu kita dah belajar perkataan ni Ya Bunai panggilan sangat mesra wahai anakku buah hatiku jantung hatiku tak ada lawan yang sangat penting dalam hidup ini seperti kau nak ayah kerja pun kerana kau lah ayah bersusaha-susungguh ni mencari rezeki halal kerana kau lah nak ayah takkan cakap rezeki haram untuk kamu nak anakku itu bahasa yang paling tepat untuk kita gunakan sebut selalu pada anak-anak tuan-tuan sebelum tidur saban hari saban malam jangan tidur melainkan kita bawa kepada anak-anak kita kisah-kisah seperti ni sebut gunakan perkataan yang paling mesra dengan mereka kerana kita pun tidak tahu sejauh mana kita akan bersama dengan mereka lagi. Ini perkataan Nabi Ibrahim, wahai anakku. Aku melihat dalam mimpi bahawa kau menyembelihmu, nak. Sedangkan dia tahu bahawa mimpinya seorang rasul seperti baginda adalah satu wahyu. Kalau demikianlah halnya, maka fikirkanlah apa pendapatmu tentang mimpi ayah ini? Anaknya menjawab dengan penuh ta'zim Dengan penuh penghormatan Wahai bapa Ya abadif alma tu'mar tu Saya terjadi dunia InsyaAllah minas sabirin Wahai ayah Buatlah apa yang Ayah Diberitahu itu Kerana Pastinya Itu merupakan perintah dan wahyu kepada Allah SWT Ayah akan mendapati saya seorang yang sangat penyabar Kulian lalu kita telah pelajari Perkataan yang ada pada Nabi yang mulia ni Anaknya awabasyarnahu bi gulam halid kami memberi berita gembira kepadanya tentang kelahiran anak yang sempat membesar sampai jadi orang muda dan dia memiliki sifat sopan santun yang tinggi para ulama bahasa mengkaji indahnya ayat Allah di sini jadi nabi ibrahim telah diberitahu tentang gulam faham tak iaitu seorang anak yang akan membesar menjadi orang muda usia sampai 15 16 tahun tapi di sini Allah suruh dia Sembeli pada usia sebelum itu Jadi Allah telah berikan Satu isyarat daripada awal Ini merupakan ujian sebenarnya Berlaku atau tidak itu merupakan ketentuan Allah Kalau lakukan saja wahai Ibrahim Dan lagi perkataan Halim Yang telah kita pelajari itu berarti lemah lembut Tak tergesa-gesa Seorang yang memikir kematangan Jadi khabar gembira Tentang kelahiran anak, anak ini Mengandungi makna bahawa anak ini seorang lelaki yang memiliki sifat sopan santun yang tinggi. Sedangkan biasanya budak-budak kecil mana ada sopan santun, tuan-tuan? Kali berlari ada di depannya kaca pun ni, tidak kisa, cawan pecah apa biji pun tak kisa. Orang datang ni nak salam atau tidak tak kisa. Tapi di sini Nabi Ibrahim telah diberitahu anak ini seorang penyantun daripada kecilnya lagi telah memiliki sifat itu mentara daging dalam dirinya. Ya Allah, gembiranya macam kisah Imam Nawawi Tuan-tuan ada baca tak dalam majalah Ustaz Kisah Imam Nawawi Imam Nawawi, kisah hidupnya daripada kecil telah pun diprogramkan Untuk menjadi seorang yang salih, seorang yang sangat alim Daripada kecilnya tidak suka dia untuk main benda sia-sia Kalau anak tuan-tuan ada sikap seperti itu Tak suka nak manja, tak suka nak Memain lasak-lasak Budak ni budak lelaki Tak suka nak mengatakan perkara-perkara keji Tak suka membaling mainan orang tak suka mecahkan bambang-bambang lain mengoyakkan buku waktu ziarah rumah orang tahniah tuan-tuan anak tuan-tuan ni sebenarnya diprogramkan oleh Allah SWT untuk jadi seorang yang salih seorang yang alim maka bimbinglah dia bagi galakan bagi sokongan hantar dia ke program-program yang dapat menjadikannya seorang hafiz, seorang qari seorang yang bertanggungjawab baca dalam manjarah al kisah bagaimana Imam Nawawi Yahya bin Syaraf ini seorang daripada kecilnya sangatlah tidak berminat kepada perkara sisi kalau dipanggil untuk main dengan kawan-kawan budak-budak lelaki kecil-kecil ni, dia akan menangis daripada kecil, lihat dia cinta kepada Quran, cinta kepada hadis memakai pakaian ulama' ha, memang betul lah dia akhirnya jadi seorang yang sangat alim, gurunya bernama Yasin Syih Yasin berkata, memang daripada kecil aku melihatnya amat meminati perkara-perkara yang baik suka datang ke majlis ilmu maka tuan-tuan ini mulia ke Allah selanjutnya Allah memberi berita gembira kepada Ibrahim bahawa kelahiran anak, -anak ini ulamin halim dia akan besar dan mendaraginya sifat penyantun menghormati orang lain penyayang lemah lembut tak tergesa-gesa Jadi bila datang perintah Allah Subhanahu untuk menyembelih Nabi Ibrahim melaksanakannya dengan penuh rasa taat patuh kepada Allah SWT taala dan menyampaikan mimpi ini kepada anak dia tahu anak dia akan menjawab positif tak ada sebarang bantahan jadi, ini agaknya Kerana baginda memahami bahawa perintah tersebut Tidak dinyatakan sebagai Wajib maksakannya kepada anak Jadi, dia perlu ialah Dia berkandak melakukannya Bila anak ni tak membangkang Maka urusan menjadi sangat mudah Ini merupakan satu suruhan daripada Allah Dan anak ni pun menerima dengan baik Berbezalah dengan anak-anak Nabi-Nabi yang lain Yang kita akan lihat sebagai contohnya Nabi No Keluarga Nabi Lut jadi ayat ni juga menggunakan perkataan kalau kita perhatikan. Di sini menggunakan fi'n mudariq. Ara. Ini ara. Filmanami anni azbahuk. Fanzur madha tara. Kala ya abatif alma tu'umar. Perhatikan. Ara. Ara ni saya sedang melihat. Azbahuk. Saya menyemulimu ni fi'n mudariq. Kalau telah berlalu kita panggil zabah tukar. Tapi azbahuk. Demikian juga kata si anak tu'umar. If'al ma tu'mar Dan nak mengisyaratkan bahawa Apa yang baginda lihat itu Seakan-akan masih lagi Terlihat, terakam Berjalan dalam fikirannya seolah-olah penggunaan Bentuk fiil seperti ini Menyebelihmu, mengisyaratkan perintah Allah ni Belum lagi selesai dilaksanakan Hendaklah selesai Diselesaikan dengan segera Tentu anda, ini boleh katakan macam orang yang dekat nak kahwin Memimpi bila dia akan Berkahwin itu, hari yang nanti Bila bagaimana akad nikahnya, bagaimana bertemu dengan Isteri yang saleha ini Buat yang pertama malam tersebut Jumpa dengan akhir ibunya, bersalam Terbayang-bayang dalam fikiran, padahal Perkahwinan itu lagi seminggu, lagi dua minggu Lagi sebulan, lama Tapi bersebut terakam dalam fikirannya, tiap-tiap hari dia terfikir benda itu Melihat ke buku pun melihat wajah Bakal isteri, bakal suami dan sebagainya Jadi demikian juga Nabi Ibrahim Penggunaan kata kerja kala kini mudarik di sini bagi menampakkan dia satu perintah Allah yang terangkap dalam fikiran Nabi Ibrahim ketika dia menceritakan kepada anaknya yakin dia punya description ni jelas jadi itu sebab juga si anak menjawab dengan mengatakan menggunakan kata kerja masa kini untuk mengisyaratkan bahawa ia ready ia bersedia untuk menghadapi perintah Allah SWT itu If ma tu'mar sembelilah daku wahai ayah Menunjukkan kepada kepatuhan. Ini halim terini. Karena perkara tersebut diperintahkan pada Allah Swt. Bagaimanapun bentuknya, cara dan kandungan yang dipintahkan oleh Allah maka kita terimalah dengan kepatuhan, ayah ayah. Tentuan kalimah ini juga menunjukkan satu bentuk terapi yang sungguh luar biasa dari si anak untuk si ayah menenangkan kerumitan si ayah gundah gulana hati si ayah menantikan kelahirannya. Masih ni dia belum dapat anak kedua tuan-tuan. dia belum beroleh anak yang kedua Nabi Ishaq. Bayangkanlah sayang ni yang tumpah kepada anaknya bagai menatang apa dia? Minyak yang penuh istilah orang Melayu. Anak ni melanjutkan lagi katanya, "Sataj dini insya-Allah wa minas sabirin." Insya-Allah ayah akan mendapati saya seorang yang penyabar. Mengaitkan kesabarannya dengan kehendak Allah SWT sambil menyebut terlebih dahulu insya-Allah. Nian Ani adab yang sangat tinggi seorang anak yang salih. Satajir ni Allah. Dia tak kata satajir ni minas sabirin insya Allah. Insya Allah dia kemudian kan? Tak. Tapi adab dengan Allah SWT, Allah tu dia takkan dahulu. Allah lah yang beri kepada saya kekuatan. Allah lah yang beri kepada saya kesabaran. Allah lah yang beri kepada saya ketabahan untuk menghadapi ujian yang besar ini. Jadi menunjukkan betapa tingginya akhlak dan sopan santun yang dimiliki oleh uh, si anak dengan ayahnya. Dan pastilah si ayah ni Menanamkan dalam dirinya Waktu nak melakukan perkara tersebut Betapa keesaan Allah SWT Sifat-sifatnya yang indah Yang hebat Jadi pasrah si anak Maka si ayah pun menghadapi perkara tersebut dengan Lapang hati, dengan tenang sekali Inilah yang kita sambut Pelantuan yang dimulikkan pasalian Dalam ayat yang berikut kita akan lihat Ibadah korban Inilah dia inspirasi daripada persiwa yang unggul, yang agung Ingatie pengorbanan Nabi Allah Ibrahim bersama dengan anaknya dalam peristiwa tersebut. InsyaAllah kita akan lanjutkan perkara ni yang kuli kata. Biarlah dia selalu diceritakan. Walau musim telah berakhir, tetapi inilah pengorbanan demi pengorbanan lagi oleh baginda yang mulia sehingga Allah Swt telah menamakannya sebagai awab. Pernah kita lihat karya tersebut dan kita akan lihat lagi bertalu-talu sifat-sifat yang mulia ni dipuji dan dipuja oleh Allah Swt. Bagaimana Nabi yang mulia ni harus kita belajar sifat-sifat tersebut. اللهم وعلم صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه